Bine v-am găsit, dragi ascultători! Credinciosul are puterea să împlinească îndemnurile ce i vin în conștiință, pentru că Dumnezeu i-a dat libertate. Deci, are voie liberă și se poate hotărâ ori când voiește să săvârșească o faptă, fie bună, și Voia liberă este puterea sufletească pe care o are omul chiar de la creare și prin care el se poate hotărâ fără nici o silă să săvârșească o faptă bună sau rea. În temeiul acestei puteri fiecare om este el singur și nu altcineva, săvârșitorul și stăpânul faptelor sale. Voia liberă este singurul dar asupra căruia omul are stăpânire de plină. După învățătura Sfintei noastre biserici, în starea originară, voia omului era înclinată spre binele moral. Prin păcatul strămoșesc, ea s-a înclinat mai mult spre rău, însă fără să-și piardă cu totul înclinarea spre bine. Prin jertfa Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce, îi se dă credinciosului un ajutor suprafiresc, adică harul dumnezeiesc, pentru ca să poată învinge înclinarea spre rău și să poată împlini binele moral. Despre voia liberă a omului se vorbește în cuvinte foarte limpezi în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție. Așa citim în Vechiul Testament. Viață și moarte ți-am pus eu astăzi înainte, binecuvântare și blestem. Alege viața ca să trăiești tu și urmașii tăi. În Noul Testament, Mântuitorul răspunde tânărului bogat. Dacă voiești să fii desăvârșit, du-te, vinde averea ta și dă-o săracior. Iar în alt loc, Mântuitorul Plânge soarta Ierusalimului zicând, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am voit să adun pe fiii tăi, după cum adună paserea puii sub aribi, dar nu ați voit. Iar Sfântul Ciril al Ierusalimului spune, să știi că tu ai un suflet cu voință liberă, care are putința de a face cum voiește. Dar și fiecare om cu judecată sănătoasă, își dă seama că are voie liberă. Fiecare simte că se hotărăște de la sine pentru o lucrare, că prin alegere proprie a săvârșit într-o anumită împrejurare o anumită faptă și că ar fi putut tot atât de bine să săvârșească alta în locul ei. Că este așa îi arată omului și căința pe care o simtă pentru unele fapte. Căindu-se pentru unele fapte, omul își dă seama că el n-a fost silit să le facă și că putea să nu le facă sau chiar avea datoria să nu le facă. Dacă omul n-ar fi fost înzestat cu voie liberă, atunci nu ar avea niciun rost și niciun înțeles toate sfaturile și îndemnurile, poruncile și legile ce i se dau. N-ar putea fi vorba nici de virtute, nici de păcat, nici de răsplată, nici de pedeapsă și nici de răspundere. Căci cum i s-ar putea cere omului socoteală pentru o faptă pe care el n-ar fi avut libertatea să o facă? Răspundere are omul numai pentru faptele pe care le-a săvârșit în deplină libertate și conștiință și nici de cum pentru cele care le-a săvârșit din constrângere. În fiecare din noi stă voia liberă, deci puterea alegerii între bine și rău, între păcat și virtute. Să alegem totdeauna binele și virtutea, căci acestea vor fi spre mântuirea noastră. Doamne, fii cu noi și ne ajută!